využil svého práva tedy organizátora první takové otázce, která mě nenapadla teď, ale vzhledem k tomu, že v CTS -e zabýváme antropocenem, tak už před nějakou dobou mě napadla jako v souvislosti právě s tím termínem velký zrychlení. Totiž, Ty si tam říkal takový věci. O exponenciálním eh, průběhu, který teda, myslím, že matematicky by mohli z toho trošku jako, <laughs> stávat eh, vlastně hůzou, ale eh, v podstatě že jo, exponenciální nárůst to není tak, že tam je nějaký místo, kdy se to lomí, jo, to je prostě úplně kontinuální funkce a není to tak, že eh, jako, ty nějak říkal, že od nějakého nárůstu už je to exponenciální, prostě, prostě je to funkce, které, jejíž přírůstek je uměrný v hodnotě z definice, jo. Dobře, ale tak to je jako jasný, ale tím pádem, že když vidíme, když vidíme prostě tyhle nárůsty a je tam nějaký exponenciální děry, dě, tak je jako otázka se ptát, kdy teda přesně do, došlo k tomu, k té velké akcel, akceleraci, jo? A samotný ten jako průběh tenhle nám nepomůže, protože ono tady takový opticky to vypadá, že se tam něco stalo, ale prostě to prostě je takový jako, to je spíš náš psychologický, náš psychologický problém, při, Uh, uh, interpretaci exponenciální připy, kde se nic neděje. Tak rozte uh, roste stejně. Jo? A já jsem tehdy právě, když mě to napadlo, tak jsem si říkal, že, se, uh, že udělám jedno, jednoduchou věc a pokud předpokládáme, že ty procesy jsou exponenciální, tak, se, tak to prostě zlogaritmuju. Jo? A, a z toho jako uvidíme, co se, tam, co se tam jako může dít. No a vzal jsem jenom takový ty úplně, důle, uh, úplně jako základní uh, z těch, z těch ty data, který, který se ukazoval, že jo, tak jsem vzal jenom takový základní, který něco říkali. A o, samozřejmě, dlouho no, času jsem nechal se sej, ale za dlouho verifikoval jsem ty, ty, ty, ty, tu svislou, abych viděl, jestli jsou tam opravdu nějaký, nějaký základní zlomy. A ukázalo se, že někde jo a někde ne, ale je to vlastně docela zajímavé. Za prvé. Uh, vypadá to, připadá mi, že vlastně to velké zvychlení stůlečně jako je reálný. ale nastalo prostě někdy v těchto, kolem toho roku 1960. A od té doby už... Uh, to prostě, jo, to je sice, ale ten, ten zlom na, na, na, nastal v roce 1960. Je to vidět třeba docela dobře tamhle na tom, to jsou, to, to jsou věci, to je oxid uhličitý, oxid dusíku, acidifikace. Prostě tak, šlo to takhle nějak a pak se to zvrátilo, jo. Zase, co se týče jako lesů, a, a toho zemědělství, tak tam naopak kolem roku 60 se to začalo jako trošku zpomalovat právě z toho důvodu, o kterém si mluvil, to zná, že vlastně ta půda, půda zaprave dochází a jo, s se něco stalo. No ale zajímavější mě připadají ty přípky jako na, na tomhle, na té pravý části, které uchazují, že opravdu, dejme tomu kolem tomu, toho roku 1950, je tam takový zlom, se to prostě zvyklo, ono jestli 50 nebo 60, to už jako opravdu nejde rozlišit, ale některé ty věci se zase trošičku zpomalují v roce 80. Jo. Takže se ptám, je možný, že vlastně to, o čem mluvíš, je jakoby, jako charakteristika nějaké křivky, která je nakonec nějaká logistická. Jo, to znamená, že vlastně to velký zrychlení už jsme prožili v druhé půlce 20. století a teď, má, teď ten systém má tendenci spíš jít k, nějakýmu, jako k něčemu stabilnějšímu. Ono, logic, bylo by to logické, protože on, oni reálně jsou jenom dvě možnosti. Buď to bude pokračovat exponenciální nárůst a to znamená konec světa, nebo se to někde zestabilizuje. Ono jiné vlastně nejsou. Jo, co si o tom myslíš? No takhle, já to zrychlení... Osobně procituju nejvíc poslední roky. Jo? Jako na vlastní kůži a zřejmě většina lidí taky. Jo? Co se... Jo, ale to zřejmě nestačí teda jako kritérium. Jo? Mm -hmm. No, ono to jakoby absolutně je, že jo? Když je to exponenciální, tak ono to samozřejmě pořád roste, to zrychlení. Jo? Mm -hmm. Ale, ale ta, ta druhá derivace jako už ne. Jo? Jo, jo. Hele, můj pohled na to je takový, že ta akcelerace bude regionální. Jo, to znamená, e, myslím, že ji nemusíme pocitovat tak moc tady u nás, dejme tomu v té střední Evropě, ale v Bangladeši ano teda. Jo, a spíš bych tu akceleraci vnímal jako, že se několik věcí potká dohromady. Jo, ono třeba, i když stoupne ta hladina o nějakých 30 cm, tak je to, tak to znamená větší intruzi slaný vody do vnitrozemí. Například. Jo? Nebo se ukazuje, že průměrná výška vln v posledních 20 nebo 30 letech zrostla v jedné části Atlantiku o metr, z 2,5 na 3,5 metru. Jo? Takže eroze pobřeží prostě odlišná. Ale já teďka nevím, nakolik je to, protože to nikdo nesledoval za 200 let, že tyhle ty věci, nakolik to není prostě nějaký lokální minimum. Ale má představa světa je taková, že budou oblasti, které to zvládnou, od růstu populace až, já nevím, prostě po růst CO2 nebo, nebo dusičnany a místa, který to nezvládne. A jako myslíš, že nakonec by to teda, se to třeba ustabilizovalo všude, akorát v, jo, prostě v různý fázi? Je to, jo, jo pro, pro mě je to tak, že jo, že všichni žijeme v nějakém poli stability, pak, si, pak, je ten, pak jsou ty Prahy, že jo, a potom prahuje nový pol stability. Takže já furt doufám, že v rámci teda rezilience nějaký systému prostě severní polokoule středního pásma se prostě pohybujeme tak, aby jsme se nemuseli dostat za ten práh. Jo, to znamená i v tom lese, pokud to dopadne špatně s Kůrovcem, jakože tomu docela věřím, tak ty břízy to zvládnou nějakou dobu. Jo? Takže akorát vyměníme prostě les, dejme tomu Gorovej, za les Březovej. Jo? A to zase není tak velká změna. A kdyby měla stoupnout teplota, a, y, tak bysme už tady měli a kátová ja? to, to, to už bych cítil, že už jsem za hranicí, prostě nějaký ekosystemový statu. Tak. Tak. Mě se můžu budu... do volbní návaznosti na tebe, tak tam přitam můžu ale panová úroveň hovnováhy může připomínat třeba EOC, svět s vysokou koncentrací CO2, to je ček, ček, a... jo, tohle je jako hrozně jako dobrý údaj, protože, já jsem se taky teprve nedávno, země skoro nikdy není v takhle extrémním stavu, aby měla tropy a polární oblasti. To skoro nikdy nebylo totiž. Jo? A to vytváří velký gradient, zejména větrné. Takže jsou studie, právě k z, z konce Ému, které ukazují existenci superbouzí. Přes začíná ochlazovat, ale furt jako oceán a ten, ty tropy jsou jako hodně teplý, ale na severu, na jihu už to jako nepletí. A díky tomu gradientu, zejména tady v těch Bahamách, dochází k přemístěvání bloků vápence o váze až tisíc tun jo, na, na vejšku vertikální okolo 40 metrů. Jo, zatímco dneska ty přemístěné bloky hornin jsou okolo 80 tun, ty jako nejvíc jako rekordní teda. Jo, takže podle modelu toho Hancena jako další to riziko jsou je možnosti těch superblow. Jenom k tomu e jenom, to mi připadá docela jako možný, že jo? Prostě, ten OC mi ukazuje taky strašný výklen, že teploty, to znamená, to, když jsem říkal, že to nikdy ustabilizuje tam ten problém, že my nevíme kdy. A tohle to, že jo, tohle, tady je to sice jako s menším sklonem, ale to že je to lineární že mi ty neřít, protože to znamená, že to je purt exponenciální, jo? to znamená, jako ta, ta nová hladina může vejít někdy strašně daleko a může, jako může to být stejně úplně totální krušvih, jo, to je rom spíše jako že aby že nemůžeme čekat prostě že ne, excelence ani procesně. Jdu, teda, teda není konečná led na země. No. Počty energií ukazují, že z těch nějakých 340W na metr čtvereční doba ledová a meziledová může být způsobena rozdílem okolo 5 nebo 7 W. To znamená, že opravdu jako velice málo. Lidská, lidská činnost, ta nerovnováha, jak jsem říkal, ono se to dneska počítá vlastně různě, protože ono je tam ještě ochlazující vliv aerosolu, tak se to bude čítat. Jo, takže s většinou, většina údajů je mezi 0,8 až dvěma vatama, jo, to. dejme tomu jako třetina nebo větší, větší třetina tříledního ledovu. Takže zatím na do ledový a meziledový to vypadá tak, že jsme krátky teda. Jo? I když zase zhledíte jako dlouhodobího, tak možná, že doopravdy teďka vytváříme ten, ten elcovní ráj, když už konečně nebudeme ohrožovaní těma lidovýma vytvář, jo? akorát, že by to zapleto. <tějte> Já se možná ještě zeptám na věc, nebo, se nejdem, možná připomít, nebo jako, jako, co si přesně myslíš o, o tom dusíku, jo? Jak si říkal, ty dvě studie, mě zas nepřišly úplně ženou proti sobě, protože, nebo bylo to zvláštní, jo? říká se jako ten dusík roste osféře, samozřejmě, je hrozně moc, ovlivňuje to ty mykorýzy, jenom uh, bych upozoril, že jak je to ovlivnění nikdo neví, protože tam je spoustu zpětných vazet, kterým už prostě jedním nebo druhým směrem, to prostě není. A na druhou stranu tady byl ten článek Science o tom, že je toho dusíků povědu jo. ale já jsem to pochopil tak, že ono je to... Uh, Prostě něco jiného je dusík v půdě a třeba a, a, a, a prostě, a jmé, je, je to v těch rostlinách. A já jsem to pochopil rád, prostě tam jde kol, kolimitaci několika, dalši, několika faktora, včetně CO2. A že když prostě CO2 je hodně, tak eh, ono to hm, vlastně, to jakoby trošku nabrazuje ten dusík. To znamená, produkce rostliny je větší. A ten dusík, oni jako nekoupne, prostě jak, je, jak není limitovaný, tak oni tam prostě víc naříká. Takže to vlastně není jako, to nejde proti sobě, jo, ten prostě dusíku je hodně, ale jiných věcí je taky hodně, takže ty rostliny vytvoří tolik biomasy, že si ten dusík jako zředějí. Je, je, je, je, je, je to tak, že ještě delší období vegetarství, jak to Já to ještě doplním jiným jako pozorováním, já myslím, že to ve státě menší, už se několik desítek let, budu já nebudu si prostě s tím měl teďka jméno, tyto popsaní můžu pojď to, jak to dodat. se měří stav povodní, když ho hnojíš a když ho teda. A dokonce je to někdy tak, že tam máš klakty natažené, aby to nedostával vlastně celý věř. A opravdě se ukázalo, že při hnojení lesa dojde rychleického rozvrata. Takže tam, jako já opravdě cítím to jako nebezpečí, a z mé pozorování, že ono je to těžké říct, jaké jsou ty reakce na sucho. Ale když já jsem na tom kopecníku a vidím, jak usychají křízy na hlubokých půdách, ale blízko polní, tak mám z toho prostě pocit ten ryt toho pole. Takže pak vidím křízy, které jsou na tenkých půdách, prostě v podstatě na skále a ty jako nezasikají. Já jako procházím lesem a zjišťuju, že ty stromy se chovají jinak, než bych čekal. A že to nemůže být jenom funkce sucha, ale že to musí být prostě v nějakých faktorů namíchané dohromady. A tohle to mi tak jako otevřelo oči, že ty dusičná můžou být opravdu jeden z těch skrze ty vykorisné reakce. V se říká, že vlastně to je horší než úroveň. Nebo minimálně prostě na, jo, na, na stejný úrovni. Akorát, že je méně dramatická a je vidět, až se ten slon pokácí. sem se cítit tak že to se odehrává jestli vlastně existuje nebo jestli se tuší je by se dalo řekně tak časem jestli nějaký má přírodní proces sama nebo nějaký systém umělý jestli tohle vlastně strašně spomlám a jestli se to někde bude jestli se rýsuje s se to intenzivně a je to hodně jako problematický, jo. A to, je to velice drahý a jedna z těch limit je to, že celá řada reakcí funguje dobře v malyměříku, ale ne ve velkém. když se provádí sekvestrace, odlučování, třeba spalin, v elektrárna, odlučování CO2 s pokusem ukládat ho třeba do naftových počisek, do naftových pas. Nebo, jo, Ale jako zřejmě nejjednodušší věc, teda jaká tady je, je pěstovat les postupně zvyšovat obsah humusu v protože ten půdní uhlík to je několika násobek, e, několika násobek uhlíků v atmosféře. Čísla si přesně jako nepamatuju. Ublývá ho taky a právě se uvádí, že změny krajiny, to znamená odlesňování a degradace může za 40 emisí CO2. To znamená taková ta menší polovina, ale když se to někdy právě těžko měří. Týme tomu, skoro polovina prostě emisí není způsobena průmyslem, ale změnama krajiny. Když tady viděli, byly zatím jako lineární reakce. Jo? Teda exponenciální, ale prostě v jedné křivce. A je několik scénářů nelineárních reakce. Jeden z těch scénářů počítá právě s acidifikací oceánu a rozvratem, to znamená, oceán pak stává zdrojem CO2, několik propadem. a takový ten jeden z těch nejzávažnějších se týká permafrostu. Jedná se o to, že zejména ty severní šířky se oteplujou dvakrát až třikrát rychleji než střední. To znamená, oproti roku 1890 se uvádí oteplení, dejme tomu 1,2 stupně Celsia, Jo, ale na tom severu je to lec, kde dvě a půl nebo 3 stupně Celzia. A zároveň teda jo, celý arktický štít, já nevím, 10 milionů kilometrů čtverečních, on ten let má plochu většinou 1,5 až, teda mocnost 1,5 až 2,5 metru, takže to rozstaje prostě za chvíli a teďka dochází k průniku tepla nebo k lokaci eh, oceánického průdění a taky zároveň teda, a ty ty Sibiriaci eh, mají to v těch svých novinách, dokonce jako anglické, že jo, tak jako eh, se vnímá rozpad některých měst z energetického hlediska jako jeden do zdovopravdy jako velkých rizik se bere to, že na poloostrově Jamal odcházejí plynovody a ropovody totiž. Jo? Jíce, jak se zanořujou hlouběji, vznikají, jsou to ty ty nejúžasnějších věcí, takový ty obrovský krátery, poprůměr třeba 40 metrů, nebo myslím, že 90 má největší a hloubce kolní stěny 20 nebo 30 metrů. Jo? V tom permafrostu ten uhlík je vázaný, jednak teda rozpuštěný v ledu, pak je v že jo, pak jsou organické látky, ku se ukazuje, že tyhle ty, ty surové, ty minerální půdy, zpočátku uvolňují, i když to poroste. e, porostem, takže uvolňují zpočátku uhlík několik let a pak ho teprve teda začínají vázat. A největší problém jsou metanové hydráty. Metanové hydráty, já to takový samozřejmý, ale tak kdybyste to náhodou nevěděli, tak směs vody a metanu mrzne při nějakých plus pěti stupních tahrů. Jo, ona, a je to až do plus sedmi, a vytvářejí se klatráty, velmi složitý molekuly různého typu. Přitom ty metanové hydráty tvoří ve, ve v moři studenějším, dejme tomu jak 5 nebo 6 stupňů Celsia, polohy 10 až 30 cm mocný. Dá se to sbírat ve velkých kusech. <těk> ty metanové klatráty dělají třeba jehlice 10 cm dlouhý, a to znamená, není to nějaký. E nějaký BP někde prostě pod kamenem. Jo, je to doopravdy jako polova. A v jiných místech, kde dochází k sesovům, jsou ty polohy metanové hydrátů o mocnosti 20 až 30 metrů. A z, jedný, z jednoho kubíku metanového hydrátu, tyto ty, metanové zmrzliny, dostaneš asi 120 kubíků metanu. Jo, obrovský množství vlastně. Takže Indie a Japonsko už několik let dělají pokusy s průmyslovým jako získáváním těchto těch jako věc. Takže tyhle ty metanových drát, jak má se začne oteplovat, jak má se začne oteplovat šel, tak začnou probublávat všude, pak to vytvází nad moře, Krátery metanový, nevznikly výbuchem, ale jenom jak ubejvá hmota a probublává ven. Je to, jak říkám, panuje z, jako z, toho, z toho permafrostu jedna z největších obav vůbec, jako jako znám. Já, jenom navážu, já jsem právě se chtěl zeptat na ty kvadráty. Ono se říká, že to je možná to největší riziko. Myslím, že to může? Že se říká hmm. například, že ten pík na přelomu palocenu, no, elocenu, no, že to způsobilo přesně tenhle efekt. Ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, Jo, to znamená, na sever je to míž, na severu je to na šelfu a v tropech je to prostě no, to to a, a věc. Je to vázaný úžasný ekosystém prostě všech možných lidíček. To, jako, to, to je svět sám pro sebe úplně jako někde z archaika. To. Množství energie, který je vázaný do metanové hydrátů, je větší, než množství energie vázaný do všech zásob fosilních paliv. to znamená ropy, zemního plynu, kterýho je zejména hodně, a uhlí, kterýho je množství. To množství může být až desetkrát větší, jo, než teda, e, e, když je chtěl těch posilně To znamená, stačí opravdu oteplení relativně malé části, buď to studeného moře, nebo toho permafrostu, aby došlo k velmi prostě dynamickému mínu No, Nebo taky pozdě, jo, jako. To, a jako, a jako a takhle, a jako mně se nechce vršit negativní údaje, a jo, a jo a protože a prostě těch je hodně, teda. Jo, a já mám pocit, že jsou chytlavější než ty údaje, jako pozitivní, jo. Ale když si to jako zase vezmete na ty síly regenerace a co všechno prostě ten nebovej prostě ta nebohá biosféra musela přestat, jo. A furt tady je a jinak tak se jako nejde nezbavit nějakým způsobem, jo, no. tak, tak já bych vůbec nějakým jako, opatrným nic. Já jsem se začal zechát na největší těch změn. Jestli, to má nějak, jestli jsou nějaké srovnání s tou geologickou minulostí, protože že jo, jedna věc je eh, absolutní koncentrace nebo teploty, které jsou asi srovnatelné s třetího ale to, že se to mění na škále desítek, let, jestli tohle se dělo taky, třeba těch třetího nebo na to nejsou data? Tahle ta rychlost je brána jako jeden z nejvíce znepokojivých rysů této velké akcelerace, protože procesy probíhají desetkrát stokrát, až tisíckrát rychleji, než je geologickém návstavě. Možná všem zvýjimkou právě toho toho eocénního píku, tam jako to mohlo Tam jako není, tam není jako žádný důvod předpovědát, že tomu nedošlo vlastně okamžitě, že jo, je opravdu... můžeme to měřit? Už jenom tady tomu, že taky nečáležitý ježitý, který že tady to PEDM mohlo byt, jako zvládně za nám se opět zkušenkován, jako No, tam právě se říká, že to mohlo být, tak to je no, ale to je, když se podíváte třeba na průběhy teploty, tak to je vlastně největší schopnost. jako vůbec. Jestli no. no. yes, můžu, ano, <coughs> Problem, ale z hlediska ty amplitudy, ale z hlediska rychlosti jsou přece srovnatelné jako oteplení i ochlazení kolem mladýho třeba ta z rychlosti, ne, samozřejmě absolutní je ty a je ty ty chody a Ranzbavak jako a oscilace se něco od 10 do 70 let Ano, přesně, takže dokonce rychlejší a jsou velmi častý, je to skoro že bych konstanta jako kvartérního vývoje. Jo? Což ale tím teď nechci jako jedním defem tvrdit, že je to analogický, to samozřejmě v žádném případě. Myslím, že to je nesrovnatelné. A samozřejmě tam taky třeba neroste populace lidí, jo, a spousta dalších věcí, takže já to není. Většinou se vysvětlení těch eventů, dejme tomu těch 20 let, zaznamenaných, kolik bylo těch eventů 7 a Dánsku, když je asi 22, jestli se nepletu, za 100 000 let, tak se to většinou bere jako mezihra eh, intenzity slunečního záření nebo množství sluneční energie dopadající na jednotku plochy a oceánské odvětví. A do toho holocénu by se to mohlo kopírovat díky tedy ten bondovej cyklu do trvání 1500 let, což může být složený cyklus solární, ale prostě je okolo toho obrovská kontroverze, ale zdá se, že to mně to souvislosti trošičku jako zaráží, že eh, v těch modelech se vůbec eh, to dobře vůbec nepočítá teda, eh, s tím eh, aspektem eh, oceánické cirkulace a s faktorem teda, toho globálního eh, termohalinného výměrníku. I a z tohohle hlediska právě ten vývoj těch posledních, nevím, to pěti let z těch eh, globálních dat, že ukazuje, že teda prostě ten faktor, že se přestává, že se snižuje ta intenzita tvořbí těch seberatmanských hlubokých vod, že, že, že je víc než jako zřejmě, že tam se, že na těch místech, kde by se měl ty povrchové teplý vody Propadat, tak tam naopak se rozšiřuje rok od roku chladná anomálie, ježi, jo, takhle u Avradonu, u Romska a ježi, jo, celý ten e, prostě prout jako povrchový který se vzpět teda aby se povrchovali, místo, aby se podroval, místo, aby to do těch hlubiných se do toho severního, je, že, oceánu a tam teda jako ten severovýchod obrází, jako otevruje fantastickým způsobem. Že, takže už je to takhle ta anomália, stejně tak na hlavě z antarktické tam, kde antraktické ledovce tajou, tak to je v té části Pacifiku, kde je teda povrchový prut, který by se měl zanohdovat do té pery, antarktické cirkulace, takže tohle to všechno přeci ukazuje, že se něco jako divného děje e, s tou intenzitou e, toho, e, toho termohalijního vyněníku, což má ty parametry jako to, to přesvědčování e, těch, e, těch e, z, že glaciálních a interglaciálních režimů v tom takže, a to se nějak já nevím, já teda to detailství neznám, hmm. to. Že, že to bude šávně vidět, kdo no cela přišlo tak, že tohle právě to nikdo nevyskutuje, nebere úvahu. No. Já jsem o tom nemluvil, protože prostě už tak se mluvilo o příliš mnoha věc. Jo, Jedna z dobrých studií o systému Golfského proudu, včetně teda toho severoatlantského, ukazuje po roce 18, mezi 1850 a zpomalení o 20%. Jo, což je poměrně jako cyklý. Ten Hansenův model počítá s tím, že brzo ty sladké studené vody na povrchu bude tolik, že prostě bude doopravdy bránit prolamování, asi 2,5 metru totiž, no, prolamování těch vystiplej hodně slaných vod dolů. Termohalní proudění je o tom, je o proudění v různým typu v různě hustého prostředí. Ta hustota je na funkcí obsahu soli, to znamená, je to proud stropů, který prostě má hodně soli, anebo funkcí teploty. Jo? A obojí můžete změnit tak, že tu sůl vykompenzujete, vykompenzujete studenou vodou, nebo sladkou studenou vodou na tomhle Takže Hansen počítá, že ve střední Evropě, nebo tedy střední čísky, severní a střední čísky, dojde k jako ochlazení při současném oteplení tropu. Jo tím se zvýší ten gradient. No uvidíme jo, hmže tak. Jo, zatím pravišče sleduje po nějakou kůtce predikci takové v tom eh v že 70. letech učinost toho zploztu jejich bělo eh bylo a že to přijde takové empirický. Závěr, že jako jedna predikce je naprosto jistá, že jako ta budoucnost bude jiná, než ty modely v motoru. A to se dá spolehnout kusím 100%. Ano, a k tomu je druhá predikce taky skoro jistá, že tahle že ta proměna prostě nějakým způsobem akceleruje a týká se víc součástí prostě lidského nebo přírodního života. vykupuje a se pálí, kdo na to přišel na ty technologii, stěchu, s vodou, to samé. My se vypolováme na počasí, ale ten člověk tvoří. Jsme v odpadu tvořiví, vědět. Víte, my jsme teďka měli několik společných diskuzí s Janem Sokolem a tam mě otevřela jako oči jedna jeho poznámka, že právě někdy, třeba po roce 1740, ale ještě později, mm. pardon, v takovém tom jako osvícenectví, byl vytvořený nový program, a to byl program Prosperity. A ten byl vytvořený z úplně jako logických důvodů, aby děti neměly choleru a, a, jo, a, a lidi neumírali mladí. Jo? Takže to bylo, když ta prosperita byla nutná hospodářství, že? průmyslová revoluce, proto, aby se lidi zbavili bídy a mohli konečně žít nějaké jako svobodnější a důstojnější život. On ještě Honza Sokol, možná, že to říká trošičku jinak, jako ukazuje, jak k té myšlence prosperity se přidává v tom 20. století ta myšlenka úspěchu, zejména to americký úspěch. A já si myslím, že to, co se stalo, je to, že my jsme to převzali, my byli bohatý a úspěšný, ale už se zapomnělo, že to bylo původně prostředkem k něčemu jinému a stalo se to cílem, jo? který. Jo, jak, jak vidíme prostě, že bohatství, jak lidi mají jakkoliv bohatství, tak to pro ně není jako dost, že, nebo něco takového. A že v tomhle procesu se zapomnělo na stav, stabilitu jo, a na, na takové ty věci, eh, teďka vrůbět formulu, jako obecně lidské, když píš, jako hodnoty na kulturu, jo, nebo na tohle stvo. Takže pokud, Jo, jak já si myslím, ten hmotný svět se proti nám vzepře, jo. Tak volit už se spírá v těch úrodách a tak dále. Jako je čím dál jako těší některé věci jdou opravdu jako vokecovat, jako, jako sucho, ale já nevím, co, jako les, jako zásobárna vody. To už pro jistotu neřekne vůbec nikdo, aby ne, ho nikdo jako za slovo. A že součástí té nové kultury bude muset být prostě přehodnocení přednoucení cílů vlastně jako společenských nebo společenských. To už jiná To už je něco jiného, co já si taky neumím dostat. A jako no, Ale je to podle mě námzeu něco, co v nějaké formě se tady objeví teda, jo, nebo už to tady je, jako ty dobrovolné skromnosti, nebo vegetariánství, nebo prostě tohle. A e, a nějakým způsobem to možná získá prostě nedůležitosti. Ahohledně vody. To se Vrtu, zajišťování vody a podobně. Přichází nový zákon od nového vody. Co můžu od toho očekávat? Udám to zase odezdy Já nevím. neumíme Já nevím, ale současný možep má pověst jednoho z nejlepších možep. Za posledních 30 let. Takže doufejme, že prostě udělají víc pozitivních kroků než negativních. Ale ve složitém systému každý krok má pozitivní, negativní dopad. Tak, poslední dotaz je vyná. Není? Tak v tom případě ještě jednou děkuji.